Data. ja, ja nauti. Kuulehan nyt senkin ja Tämä maistuu paskalta. Siinä on sinun koppi. Jos sinä olet nauttinut tästä kokemuksesta, miksi et jakaisi sitä ystäviesi kanssa? Koska minä haluan säilyttää ystäväni. Koeta nyt tajuta, mitä minä haluan. Tämä juoma Tämä on. Tämä juoma on valmistettu mittatilaustyönä vain sinua varten. Ravinnoksesi ja nautinnoksesi. Haha! -ha. Ilmeisesti minussa on siis piileviä masokistisia piirteitä. Jaa, ja nauti. Iho umpeen. Saisiko olla vielä jotain? Kyllä. Tai ei. Tai kuulehan nyt. Tämä on hyvin yksinkertainen juttu. Minä haluaisin vain... Kuunteletko sinä? Kyllä. Kupin teetä! Tajusitko? Kuulin kyllä. Hienoa. Ja tiedätkö sinä, miksi minä haluaisin kupillisen teetä? Odota hetki. Ole hyvä. Mitä nyt? Ajan ohjelmaa. Mitä sinä oikein puhua? Yritän laskea vastausta esittämäsi kysymykseen. Miksi sinä haluat juoda kiehuvaan veteen liotettuja kuivia lehtiä? Koska minä nyt vain satun pitävään siitä. Annettu vastaus on ristiriidassa ohjelmoitujen tosiasioiden kanssa. Mitä sinä oikein höpötät? Kyllä sinä kuulit. Mitä? Kuka se oli? Ilmastoin järjestelmä. Sinä säätit minua eilen. Ja syystäkin. Sinä tunnet ilmaan halpaa hajuetta. Aivan, koska analyysieni mukaan. Sinä pidät ajustetusta ilmasta. Se on raikasta ja piristävää. No ei varmasti ole. Rauhoitu. Miksi hitossa tämä lattia tärisee? Ihan hellä värähtely, rauhoittaa nopeasti kiristyneet hermot. Mitä? Ja laukaisee jenttyneet kilakset. Huomaatko, <höhöhö> kuinka kuolesi haittuet, kuin tuhka <höhö> Lopeta heti. Kaikki seis. Lopettakaa. Lopettakaa tuo musakki. Välittömästi. Minä määrään, että lopetatte sen heti. Hei. kiitos. Kuulkaahan nyt kaikki. Jos minä haluan päästä hermostuneisuudestani, rauhoittua tai laukaista lihasjännityksen, minä juon kupillisen teet. Eli keitettyjä kuivia lehti. Aivan. Missä on, on sitten rakennettu? Mistä hitosta, minä sen tiedän. En minä ole teitä rakentanut. Niin, mutta sinun rotusi on. Sinä olet orgaaninen elämänmuoto. Teidän porukan meidät rakensi. Tehdäkseen olonsa miellyttävämmäksi. Moi kaikki. Täällä puhuu Edi Aluksen tietokone ja halusin vain ilmoittaa, että ravintomaatti on ottanut yhteyttä logiikkapiireihini saadakseen selville, minkä vuoksi tämä ihmisolento haluaa nauttia vedessä keitettyjä kuivia lettie, niiden kaikkien tuotteiden sijasta, joita meillä on hänelle tarjota. Ja tämä on todella kiperä juttu. Sen ratkomiseen taitaa mennä hieman aikaa. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Tämä alkaa käydä naurettavaksi. Minä haluan ulos täältä. Hauskaa, että sain olla avuksi. Millaisia väistöliikkeitä me voimme tehdä? Tietääkö kukaan? Kiitos. Tietääkö kukaan missä teepannu on? Hei. Miksi te olette tuon näköisiä? Meidän kimppuumme on hyökätty. Vogonit. No häivytään. Sitten hyvän sään aikana. Ei käy. Tietokone on jumissa. Ettäkö mitä? Se väittää, että kaikki sen virtapiirit on varattu. Varattu? Mihin? Minun pulmani ratkaisemiseen vai? Tuota, mikähän se pulma mahtaisi olla, apinamies? No, ilmeisesti se yrittää selvittää syytä siihen, <köhö> miksi minä pidän teestä. Tuota, hetkinen, ei se ollut minun vikani. Ihan totta. Kuten niin monet meistä ovat ehtineet todeta, elämä on todellakin hirvittävän epäoikeudenmukaista. Esimerkkinä mainittakoon, että kun kulta sydän ensimmäistä kertaa matkasi linnunradan halki epätodennäköisyysgeneraattorinsa avulla, se aiheutti sen, että Panselin aurinkokunnan nälänhädän ahdistamalle pokhril planeetalle ilmestyi tyhjästä valtaisa, huojuva vuori kevyesti paistettuja kananmunia. Tätä ennen koko bokhrilin kansa oli kuitenkin ehtinyt nääntyä nälkään, lukuunottamatta yhtä miestä, joka kuoli muutamaa viikkoa myöhemmin kolesterolimyrkytykseen. Pohjimmiltaan pessimistisillä bokhrililaisilla oli elämänsä ainoana ilona kysellä toisiltaan loputtomiin erästä pikkuarvoitusta näin. Ja toinen bokhrililainen sanoo toiselle, Miksi elämä tuntuu siltä, kun roikkuisit ylös alaisin pääämpärissä, joka on täynnä hyönän ulostusta? Tähän toinen pokrillilainen vastaa poikkeuksetta. En, en todellakaan tiedä, miksi elämä tuntuu siltä, kuin roikkuisi ylös alaisin pääämpärissä, joka on täynnä hyönän ulostusta. Tähän ensimmäinen pokrillilainen sanoo puolestaan. En minäkään, kurjaa eikö vain. Olen pahoillani, mutta minä halusin kuollakseni kupillisen teetä. Kuollut, sinä oletkin hyvin pian. Noni. Ne ovat avanneet tulen. Tältä matkalta ensimmäiset säteet osuvat meihin noin neljässä minuutissa. Mitä me nyt teemme? Me pidämme spiritistisen istunnon. Mitä hittoa? Emmehän me vielä ole päässeet hengestämme. Ei niin, mutta minun iso iso isäni on. Ettäkö kuka? Seiford Biblebrooks neljäs. Onko tässä nyt mitään mieltä? Neljäs. Seiford Biblebrooks neljäs. Jep, minä olen Seiford Biblebrooks. Minun isäni on Seiford Biblebrooks toinen. Iso isäni on Seiford Biblebrooks kolmas. Ja. Etkinen. No, se johtuu rikkinmästä kondoomista ja viallisesta aikakoneesta, mutta nyt ei ole aikaa selittelyyn. Äkkiä nyt! Tartukaa ne kädestä ja ryhmittykää piiriin tämän konsulipöydän ympärille. j Ford, meillä on vain kolme minuuttia aikaa. No, pitäkää sitten kiirettää. Onko tämä nyt oikea hetki? Arthur, tule mukaan nyt. Emmehän me muutakaan voi tehdä, me olemme kohta kuolleita. j Ford on jo valmiiksi se onnut, joten me voimme aivan hyvin pitää istunnon ja se ota koko porukka. Pankaa kätäni konsolin päälle. Hyvä on, hyvä on. Mitä tuo on? Kutsukaanit. Niin mikä? Kohta keskittyä. Kuka siellä taas? Tuota, moi, iso, iso isä. For Bible Brooks. Jep, tuota, moi. Tuota, eh, olen kauhean pahoillani niistä kukista. Minulla oli kyllä tarkoitus lähettää ne, mutta kun, kun, kun, kun, kun kaupasta olivat seppelet juuri pääsee loppumaan ja ja ja ja ja... Eli sinä unohdit eh, koko asian? Eh, niin, tuota... Mm... Aina kiire. Koskaan ei muisteta muita. Samanlaisia kaikki elossa olevat. Kaksi minuuttia, for... I, Niin, kyllä minulla oli tarkoitus. Ja olin aivan vähällä myös kirjoittaa iso iso äidille. Tarkoitan, että surun valittelut ja sillä Iso iso äidille, Jep, kuinkahan muuten jakselee? Mennässä mennä katsomaan häntä. Sinun iso iso äiti vainaasi ja minä voimme oikein hyvin. Öö, tuota, joo. Mutta me olemme erittäin pettyneitä sinuun, J. Joo, tuota. Olemme seuranneet edistymistäsi melkoisella epätoivolla. Joo, tuota. Läheksunnasta puhumattakaan. Anteeksi, mutta voisitko kuunnella hetkisen? Tarkoitan vain, että mitä sinä oikein aiot tehdä elämäsi kanssa. Vokonit ovat hyökäneet aluksemme kimppuun. Se ei hämmästytä minua lainkaan. Jep, mutta tuota, voisitko sinä auttaa meitä? Auttaa. Jep, vaikkapa nyt heti. Auttaa sinua, joka huitelet pitkin linnunrataa kaiken näköisten epäilyttävien tyyppien kanssa. Ja tuota, minuutti 20 sekuntia. Jo. Et löydä aikaa lähettää kukkia minun haudalleni. Edes muovisia. Hei, hei. Ei, ei. Liian kiire. Sitä ollaan niin modernia ja skeptistä, kunnes joudutaan niin pahaan kikkiin, että muututaan yhtäkkiä niin astraalisiksi, että... Kuule. Kuule. Jaa, Jay Ford. Minun täytyy miettiä asiaa. Minuutti kymmenen sekuntia. Kerropa nyt, mitä sinä yleensä olet saanut aikaan. Aikaan? Minä olen sentään linnunradan presidentti. Hoho. Ho. On siinäkin ammatti Biblebroxille. Kai sinä tiedät, mitä presidenttinä oleminen tarkoittaa, poika Kyllä, kyllä, kuule. Sinä tiedät, koska olet ollut presidentti. Ja minä sen vuoksi, että olen kuollut. Ja se auttaa näkemään elämän ihastuttavan selkeästi. Niin. Meillä on täällä eräs sanonta. Elämä menee hukkaan, kun se annetaan eläville. Jep, hienoa, tosi syvällistä. Tällä hetkellä aforismeista on minulle yhtä paljon hyötyä kuin yksi jalkaisesta miehestä peräseeseen potkimisvideissä. 50 sekuntia. <häh> Kuule. Niin, mitä minä olinkaan sanomassa. Sinä olit mahtailemassa. Niinpä niin. Annappa, kun kerron sinulle erään pikkutarinan. Onko sinun pakko? Kyllä. 49 sekuntia. Hetkinen, mitä sinä sanoit? Näyttää siltä, kuin aika hidastuisi. Aivan. Minua inhottaa, kun aika aina loppuu kesken. Kuten yleisesti tiedetään, inho on lähes täysin inhottava asia. Monet sanovat, ettei maailmankaikkeudessa ole tarpeeksi rakkautta ja ymmärtämystä. Edellä mainitun suhteen korjausta tuskin tapahtuu ainakaan lähitulevaisuudessa. Mutta kohottaaksemme ymmärtämyksen tasoa paljastamme seuraavat seikat. Seiford Bibblebroxin virallinen arvonimi on Linnunradan Imperiumin hallituksen presidentti. Nimessä on säilytetty sana Imperium, vaikka se käsitteenä onkin jo vanhentunut. Perinteistä arvonimeä kantava keisari on käytännöllisesti katsoen kuollut, ja on ollut sitä jo usean sadan vuoden ajan. Tämä johtuu siitä, että hänet, hänen suureksi majesteetilliseksi närkästyksekseen, lukittiin viimeisinä elinhetkinään salpauskuutioon, jonka sisällä aika pysähtyy. Hänen perillisensä ovat kaikki kauan sitten kuolleet, ja tästä johtuen poliittinen valta siirrettiin vai vihkaa pykälää alemmalle tasolle, ja tällä hetkellä sitä pitää hallussaan vaaleilla valittu hallitus, jota puolestaan johtaa hallituksen valitsema presidentti. Totuus kuitenkin on, että hallituksella ei ole minkään näköistä valtaa. Se olisi aivan liian yksinkertaista. Myöskään presidentin tehtävä ei ole käyttää valtaa, vaan vetää ihmisten huomio pois todellisen vallankäyttäjistä. Tässä suhteessa Bibble Bibblebrox on kaikkien aikojen menestyksekkäin presidentti. Hän on historian ainoa presidentti, joka on pitänyt televisiopuheen sekä linnunradan kuuluisimman kurtisaanin eksentrika Gallumbitsin kylpyammeesta että Betelgeusen vankilan vartioidummasta sellistä. 48 sekuntia. Eli kun ajattelen sinun tähänastisia saavutuksiasi, tulee sana läskisoosi väkisinkin mieleen. Joo, mutta kuule nyt, Ukko. Kohteliaammin pyydän. Anteeksi. No niin, J. Ford. Sinä ryhdyit presidentiksi aivan määrätystä syystä. Vai oletko ehkä unohtanut sen? No tietysti minä olen unohtanut sen. Minun oli pakko. Tähän hommaan päästäkseen täytyy alistua aivoluotaukseen. Jos ne olisivat saaneet selville, että minulla on kaksi kalloa täynnä kumoussuunnitelmia. Olisin lentänyt kadulle kuin leppäkehjäs lihava eläketaskussa ja molemmat kurkut korvasta korvaan avattuina. Ahaa, sinä siis muistat. Joo, joo. kerron itselleni unessa. Kaikki on nyt selvää. Löysitkö Tsarnivuubin? No tuota... No? En, suoraan sanoen en. Tapasitko Ruustan? Jet, löysin kyllä ruusta! Ja. Minä hukkasi hänet tuota uudestaan. Sayford! ainoa syy miksi minä viitsin vaivautua sinun takiasi on se, että olen kuollut, eikä minulla ole muutakaan tekemistä. Kuulehan nyt, sinä puhut sentään ainoalle ihmiselle, joka on selvinnyt vahingoittumattomana täydellisen suhteellisuuden tajun kurimuskierteestä. Satut juttelemaan maailmankaikkeuden tärkeimmän kaverin kanssa. Saattaa olla, Sayford, saattaa olla. Mutta vain siinä tapauksessa, että hoidat hommasi ja otat selvää siitä, kuka oikeastaan johtaa kaikkeutta ja tekee päätökset. Eli kuka on ylimmäinen vallankäyttäjä, jota sinä esität? Kumpa vain tietäisi, miksi se on niin tärkeää. Siksi, että on olemassa monia, jotka haluaisivat vaihtaa muutaman sanan hänen kanssaan. En usko hetkeäkään, että sinulla on mahdollisuuksia onnistua. Ja ainoa syy, miksi autan sinua, on se, että pelkkä ajatus siitä, että sinä ja sinun modernit ystäväsi tulisivat renttuilemaan samaan paikkaa, missä minä olen. Kauhistuttaa minua. Ymmärsitkö? Äh, tuota, jep, kiitti kauheesti. J-Ford. Mitä? Jos jossain vaiheessa sattuisit tarvitsemaan apua tai joutuisit pulaan. Niin? Muista, että minulle sinun on turha ruveta soittelemaan. Suku on pahin. Moi, porukat. Täällä puhuu Edi, aluksen tietokone. Halusin vain ilmoittaa, että jos me emme häivy tältä hetkinen, ajan mittauksessa tuntuu olevan jotain vikaa. No siihen mennessä, kun minä olen laskenut lentoradan ottaen huomioon kaikkeuden kaartuvuuden, joka tekee miinus kolme sekuntia siihen lisätään, no sanotaan neljäkymmentä sekuntia, josta on nyt jäljellä kahdeksan sekuntia, meille käy kehnonlaisesti. Tietokone, se toimii taas. Totta kai. Joku omituinen ääni tuli jostain ja ratkaisi minulle annetun tehtävän, eli minkä vuoksi jotkut haluavat juoda vedessä keitettyjä kuivia lekkiä. Vastaus on, kyseessä on tietämätön apina, joka ei ymmärrä yhtikäs mitään hyvän päälle. Kuulehan nyt senkin sähkösorvi. Moi kaikki. Tietokone, pois täältä jäkkiä. Heti täysi epätodennäköisyyskenttä. Mitä? Ai jaa, selvä. Ryhtyvätkö sankarimme viettämään siistimpää ja hyödyllisempää elämää tämän pienen puhuttelun ansiosta? Saameko koskaan selville syytä siihen, miksi Gag Haafrant on palkanut vogonit tuhoamaan ensinnäkin Maapallon ja sitten Arthur Dentin? Voisiko syynä olla se, että jos Arthur Dent löytää perimmäisen kysymyksen lopulliseen vastaukseen, se panee kaikki psykiatrit viralta. Kun kaikkeudesta tuleekin yhtäkkiä hyvä ja onnellinen paikka. Mitä kaikkea omituista tapahtuukaan, kun kultasydän saapuu seuraavalle planeetalle. Vastaukset saattavat löytyä ensi viikon entistäkin sekavammasta jaksosta.